18. fejezet zsíró cselekszik Poáró, mondtam, miközben a meleg napon sétáltunk a fehér utakon, volna veledek is megbeszélni valóm. Nem vonom kétségbe, hogy jó szándékkal tetted, de azért nem volt méltó hozzád, hogy az oteldű fár körül ólálkodtál, és nekem egy szót sem szóltál róla. Poirot féloldalról oldalról rám nézett. Honnan tudod, hogy ott voltam? kérdezte. Észrevettem, hogy elpirulok, és ez nagyon bosszantott. Hát csak úgy arra sétáltam és benéztem, hogy ezt a megkönnyedén már amennyire sikerült. Őszintén megvalva féltem, hogy Poiró ki fog csúfolni, de örömömre csak szokatlan komolysággal csóválta a fejét. Ez egy kicsit meglepett. Bocsáss meg, ha akaratlanul is megbántottam az érzékenységedet, mondta. Nem sokára jobban meg fogod érteni a dolgot. Hidd el, csak azon voltam, hogy az ügyet lehetőség szerint előbbre vigyem. A dolog már is teljesen rendben van. Mondtam meg békébe, bocsánat kérés folytán. Tudom én azt úgy is, hogy szíved nem visel az érdekeimet, azonban magam is tudok vigyázni magamra. Úgy látszott, hogy poáró akar még mondani valamit, de meggondolta. Megérkeztünk a villához, és felmentünk az ösvényen a kunyhóhoz, ahol a második hullát találták. A barátom nem ment be, hanem megállt a padnál, amely mint már említettem, csak pár méterre volt onnan. Egy-két percig nézelődött, majd óvatosan a sövényhez ment, amely a Villa genevieve a Villa Margeritől elválasztotta. Visszajött, a fejét csóválta, majd megint a sövény felé indult, amelyet szétválasztva átnézett a túlsó kertbe. Ha szerencsém van, jegyezte meg hátra szólva, akkor tudok beszélni marsz kisasszonyjal, lehet, hogy kint van a kertben. Nem szeretnék hivatalos formában bekopogtatni a Villa Margeritbe. be Nagyszerű, éppen itt jön. Haló, kisasszonyka, haló, egy percre, ha szabadna, kérem. Én is odaléptem, és láttam, hogy más Tobbről kicsit meglepes szalad a sövény felé, ahonnan poáró hangját hallotta. Szabadnap pár szóra, kisasszony? Természetesen, Monsieur Poiró, veletekészségesen, de a szemei félelmet és aggodalmat árultak el. Emlékszik-e a kisasszony, amikor a bíróval ott voltunk maguknál, utánam szaladt, és megkérdezte tőlem, hogy nem gyanakszunk-e valakire? És maga azt mondta, hogy két csilei ember gyanús. és talán kifulladva, s kezét a mellére szorította. Most is kíváncsi még arra, hogy ki legyen a is kisasszony? Mit akar ezzel mondani? Azt, hogyha most megkérdezne, más felelnék. Aki most gyanúsítható, az nem csírei. És ki az? A szó sóhaj bukott ki el fehéredett ajkain. Möztjő Jack Renaud. Hogyan? Sikoltotta. Jack, az lehetetlen. Kinek jutott az eszébe ez az őrültség? Zsirónak. Zsiró. A lányarca hamú szürkelet. Félekettől az embertől, suttogta, kegyetlen. Nem szólt többet, de arcán már bátorság és elszántság látszott, észrevettem, hogy most már felveszi a harcot, Láttam, hogy poáró is intenzíven figyeli. Persze maga tud arról, hogy Jack itthon volt a gyilkosság éjjelén. Tudok, felelte a gépiesen a lány, mondta nekem. Nagyon, nagyon helytelenül cselekedett Jack úr, amikor ezt megpróbálta eltitkolni, folytatta poáró. Bizony, bizony, reltett türelmetlenül a lány. De ezzel most már hiába sopánkodunk. A fontos az, hogy meg kell őt mentenünk. Meggyőződésem, hogy ártatlan, de ez mit sem használ az olyan emberrel szemben, mint Zsíró, aki csak a saját hírnevére gondol. Neki tettes kell, ő le akar valakit tartóztatni, és az a valaki Jack lesz. Hát sajnos a tények ellene szólnak, mondta poáró, Gondolt már erre kisasszony. A lány merően poáró szemébe nézett, és ugyanazt ismételte, amit akkor mondott, amikor náluk voltunk. Nem vagyok már gyermek, van bátorságom szembenézni a tényekkel, de csak ártatlan és meg kell őt mentenünk. A hangja elszánt volt. Elhallgatott, összeráncolta a homlokát, mint a gondolkoznék. Kisasszony, mondta Poáró erősen figyelve a lányt. Nincs valami, amit elhallgat, amit el kellene mondania -e nekünk? A lány meglepődött. Igen, volna valami, de olyan különös, hogy bizonyosan el sem fogja hinni. Nem baj, csak mondja el, kisasszony. Képzelje, Zsiró ma értem küldött, nem tudom mi okból, és megkérdezte, hogy ismerem -e ezt az embert, haivel a fészer felé intett. Megmondtam, hogy nem tudom, kicsoda és való igaz, hogy abban a percben nem is tudtam. Azóta azonban gondolkoztam. Na és? Várjon csak, folytató a izgatottan. Hihetetlen, és mégis pontosan így történt. Annak a napnak a reggelén, amelynek éjszakáján műszörőn ott meggyilkolták, így sétálgattam a kertben és egyszer csak veszekedő hangokra lettem figyelmes. Félrehúztam a sövényt, és hallgatóztam. Két férfit láttam, az egyik Mösszőrönó volt, a másik pedig toprongyos, rettenetes képű csavargó. Hol könyörgött, hol fenyegetőzött. Még hallottam, hogy pénzt kérd Mösszőrönótól, de ebben a percben anyám kiáltott utánam a házból, és be kellett mennem. Ez minden, amit tudok, de most már bizonyos vagyok benne, hogy a csavargó és a halott ott a kunyhóban egy és ugyanaz a személy. Poiró felkiáltott. De miért nem mondta ezt rögtön kisasszonyka? Az egész dolog csak most jutott eszembe, és rájöttem, hogy ezt az arszot már láttam valahol. Azt tévesztett meg, hogy a halott másképpen volt öltözve, mint a magasabb társadalmi osztályhoz tartozott volna. Mondja, poáró úr, nem tartja lehetségesnek, hogy ez a csavargó támadta meg, és olta meg Mössző Rönót, vagy elvette tőle a pénzét és ruháit? Érdekes feltevés, kisasszony, mondta poáró halkan, bár sok dologra nem ad magyarázatot. Mindegy, az ötlet új, foglalkozni fogok vele. Most kiáltott valaki a házból. Az anyám, sutotta már, mennem kell. Hirtelen tovább tűnt a fák között. Gyerünk, mondta Poáró és karomfogott, elindultunk a villa felé. Mit gondolsz? Kérdeztem kíváncsian. Valószínű ez a történet, vagy talán csak azért találta ki, hogy gyanúd elterelje a szerelmeséről? A történet minden esetre különös egy kicsit, mondta Poáró, de az az érzésem, hogy tökéletesen igaz. Rádásul, bár akaratlanul, egy másik dolgot is elárult nekünk, Mademoiselle Márt, amiből kiderült, hogy Jackronó hazudott. Nem tudom, észrevette e a habozását, amikor kérdeztem, hogy látta -e már Stobrölt a büntényei jelén. Emlékszel, hogy szünetet tartott, és csak azután mondta ki az igent? Már akkor az volt a gyanúm, hogy nem mond igazat. Ezért akartam más szavak beszélni, mielőtt ő még figyelmeztetné. A lány szavai megadták a feletet arra, amit tudni akartam. Amikor megkérdeztem tőle, hogy tudja-e, hogy itt volt Jackronó, a lány azt felelte, Mondta nekem. Hát most már azt mondd meg nekem, Hastings, hogy mit csinált itt Jack Renaud azon a nevezetes éjszakán, és ha nem találkozott már Mohazel Márszal, akkor kivel találkozott? De Poirot, kiáltottam rémülten, csak nem akarod azt mondani, hogy ez a fiatal fiú meg tudné gyilkolni az édesapját? Barátom, mondta Poirot, de öröki szentimentális maradsz. Én már láttam anyákat, akik megölték a kisgyermeküket, hogy megkapják a biztosítási díjat. Ezek után mindent el lehet képzelni. No, és mi oka lett volna rá? Természetesen a pénz. Ne felejtsd el, hogy Jack Renaud azt hitte, hogy a vagyon fel az övé lesz, ha az apja meghal. Na no, és mi van a csavargóval? Hogy kerül az ide? Poiro vállat vont. Erre Zsiro azt mondaná, hogy az a bűntárs, egy mindenre kapható apacs, aki segített a fiatal Runynak a bűncselekményt végrehajtani, és akit azután Runyó a biztonság kedvéért egyszerűen félretett az útból. És a haja tör körül, a női hajszál? Á, mondta Poiro nevetve. Ez csak a sírófélet tréfákhoz tartozik. Ő meg van róla győződve, hogy az egyetlen nem női hajszál. Ne felejtsd el, hogy a mai fiatal emberek hátra simítva hordják a hajukat, és pomádéval meg hajvízzel kezelik, hogy lesimuljon. Csak természetes, hogy ezek közt a hajszálak köztékint hosszúságúak is vannak. És te is ezt hiszed? kérdeztem. Nem, mondta Paró különös mosolyjal, mert én tudom, hogy az női haj, sőt, még azt is tudom, hogy kinek a haja. Madame Dobröy, kiáltottam határozottan. Lehet, mondta poáró, és furcsa pillantás vetett rám. Ez egyszer azonban nem hagytam magam ugratni. Na és mi lesz most? Kérdeztem, amikor a villazsé hajába hajjába beléptünk. Szeretnék egy kicsit körülnézni Csakronó holmiai között, ezért távolítottam el pár órára innen. De nem gondolta, hogy Zsiró ezt már megtette? Kérdeztem kétkedve. Nem csak gondolom, de tudom is. Ez úgy építi fel a maga munkáját, mint a hódagátat. Párasztó és kínosan pontos szorgalommal. Az azonban nem kereste, amit én keresek. Nem beszélve arról, hogy még akkor sem tulajdonított volna neki fontosságot, ha az orra előtt pekült volna. Na lássunk hozzá. Rendesen és módszeresen sorra kinyitotta a fiókokat, mindent kivett, mindent megvizsgált, és pontosan visszatett a helyére. Meglehetősen unalmas és érdektelen munka volt. Gallérok, pizsamák és zokni között turkált. Valami zúgásra lettem figyelmes, és az ablakhoz léptem. Attól, amit láttam, azonnal felé én küldtem. Poiró. Kiáltottam. Autó állt meg a ház előtt, zsiró van benne, Jack Renaud és két csendőr. Hű az áldóját, káromkodott poáró, Micsoda állat ez a zsiró? Nem tudott várni. Most aztán nem tudom visszatenni a dolgokat rendesen a helyükre ebben az utolsó fiókban. Siessünk. Minden órianélkül nélkül ki a dolgokat a földre, főként zsebkendőket és nyakkendőket. Hirtelen elkiáltotta magát, és diadalmasan mutatott nekem egy fényképet, amit a holmi közül kihalászott. Zsebre vágta, a többi holmit behaigálta a fiókba. Karon fogott, és lementünk a földszintre. A halban ott áll diadalmasan szemlélve fogját. Jó napot, messző Zsiró, mondta Poirot. Mi történt itt? Zsiró csak a fejével intett Jack felé. Próbált megszökni, de az én eszemen nem járt túl. Letartóztattuk az apjálni gyilkosság gyanúja miatt, mondta. Poirot megfordult, hogy lássa a fiatalembert, aki hamú arccal teljesen megtörve támaszkodott az ajtóhoz. Maga mit szól ehhez, fiatal ember? Jack van rábámult, majd így szólt. Semmit.